Második rész. Az Amazonas fogjai. Első fejezet. Az inkák hadi útján. Elhaladtunk a kuckótól északra fekvő Szakszahumána erőd mellett, amelynek meredek falai a peruiak csodálatos építőművészetéről tanúskodtak. A roppant termésköveket ezer és ezer ember hordhatta össze, hogy megépítsék belőlük a földkrekség legerősebb várát. Egy darabig az Inkák régi hadi útján haladtunk. Bátyám, aki többször járt Itáliában, sokat mesélt a Via appia -ról. De a rómaiak büszkeségét sem lehetett ehhez a csodálatos úthoz hasonlítani, amely magas hegyeken, völgyeken és folyókon vezetett keresztül. A folyókat liánokból és fatörzsekből készült hida kívelték át. Az út szélessége sehol sem haladta meg a tizenöt lábat, mégis alkalmas volt nagyobb seregek felvonulására is. Legtöbbször Larisz gyalog hintója mellett lovagoltam. Tekintetünk sokszor találkozott, és ilyenkor mindig arra gondoltam, hogy a lány még most is mennyire idegen és kifűrkészhetetlen maradt számomra. Aranyérmekkel teleagatott teleaggatott bálvány volt. Varázslatos, nyugtalanító és gyönyörű. Művészi szája többnyire mosolygott, de sötét szeméből rejtett fenyegetést véltem kiolvasni. De mindezek a gondolatok semmivé váltak, ha esténként mellette ültem a tábortűznél, és karommal átfoghattam sima, hűvös derekát. Lárisz az enyém volt, és szerelmünket mindenki annyira természetesnek találta, mint a kékégen tovasodródó fehér felhőket, vagy a napvörös vízfényét a hegy csúcsokon. A homok sivatag éppen úgy mögöttünk maradt, mint a hegyek lépcsőzetes teraszain hullámzó vetés és az indiánok csöndes falvai. Az út mind inkább a magányos csúcsok birodalmába vezetett. Hegyi patakok zúgtak el mellettünk, és fehéren porzó vízesések alakjában zúdultak le a mély völgybe. Néha-néha megpillantottuk a távolban a trópusi ültetvények elmosódó zöldsíkját, de hamarosan eljött az idő, amikor már felhők között haladtunk a régi inkák csodálatos ország útján, és a gomolygó kötfoszlányok folytonosan váltakozó különös és soktornyú városokat varázsoltak körénk. A valóságos sokszor már csak az égnek meredő, roppant kősziklák és a kékesfehéren csillogó, jégpáncéllal bevont csúcsok képviselték. Eléggé gyakran láttuk a levegő égben kiterjesztett szárnyú hatalmas madarakat, amelyek a panamai keséről emlékeztettek, de lényegesen nagyobbak azoknál. Fekete-fehér torruhájuk élesen vált el a kék égboltból. Sokan jelképet láttak az út fölött keringő madarakban. Ma már nem tudnám megmondani, hány napig vándoroltunk az óriási természet alkotta kőpiramisok között, amelyek mellett a perujjak fehér gúlái is eltörpültek. Az alacsonyabb területeken helyenként még zöld növények kapaszkodtak a lejtős talajba, de mennél magasabbra jutottunk, annál jobban gyérült a növényzet is. Csak egy-egy tüskés bokor vagy csenevész fácska képviselte a növényzetet. A déli órákban sokszor elviselhetetlen meleg volt, de estére annyira lehűlt a levegő, hogy vastag takaróinkban is dideregtünk. A hőmérséklet ijesztő váltakozása sok áldozatot követelt, pedig az igazi nélkülözések csak akkor kezdődtek, amikor Laris tanácsára letértünk a régi hadiútról, hogy átvágjunk a hegyeken a sokat emlegetett Eldorádó felé. Egyre magasabban jártunk a kőgörketegek és a jégbirodalmában. A felhők és a szürkén gomolygó ködök is elmaradtak. Szédítő távlatok nyíltak meg előttünk. A jeges csúcsok visszaverték a napsugarakat, és nem egy bajtársunk belevakult a hó és fehér szikrázásába. Néhányan visszanyerték később a látásukat, de többen elpusztultak a szakadékokban és vízmosások mélyén. Néha egyetlen vigyázatlan lépés a halát jelentette, és többször szemtanúja voltam, amikor egy felhorkanó ló lovasával együtt a mélységbe zuhant. Guruló kövek dübörgése kísérte utolsó útjukat. Mi lesz velünk? kérdezte egyszer Larisztól, aki kifürkészhetetlen, titokzatos mosolyával figyelte a fehér csúcsokat, a meredek sziklafalakat és kiterjesztett szárnyú madarakat, amelyek makacsul újra és újra megjelentek fejünk fölött, mintha csak az utat mutatnák. Biztosan elérjük el Dorádot, válaszolta a lány álmodozó hangon. Sokan gondolták ezt, és most mégis a szakadékok mélyén várják a feltámadást, mondtam felindultan. Akik elérik eldorádót, azok örökre boldogok lesznek. Zárta le Laris a vitát. Napokon, heteken vándoroltunk elakadó lélegzettel és kisebesedett lábakkal. Lóvaink nagy része már elhult. Mégis mentünk tovább, a megérkezés minden reménye nélkül. A ritka levegőben meggyorsult a vérkeringésünk, levegő után kapkodtunk, és sokszor olyan fáradtság vett rajtunk erőt, hogy a legszívesebben leheverettünk volna a kő és jég közé pihenni. Gonzáló fiatalos lelkesedése is rajongása tartotta csak a lelket az emberekben. Bíztatta a csüggedőket és fáradtakat, megbüntette a lázadókat és vigasztalta a haltoklókat. A pizáró testvérek közül ő volt a legméltóbb arra, hogy vezérünk legyen. A régi híroszok lendülete vitte előre a perúi hegyek között, mint valamikor Hannibált az Alpok hágóin. Mindig elől lovagolt fehér paripáján, és akkor is ment, ha vezetni kellett a lovát. Emberei a tűzbe mentek volna értek, de szívesen követték az örök jég és hóbirodalmába is. Ha nem ő vezeti a kis sereget, alig ha nem fellázadtak volna a katonák. A hideg egyre elviselhetetlenebb lett leheletünk megfagyott, és páncélunkat ellepte a jég. Láris is sokat szenvedett a kegyetlen hidegtől, de egyszer sem hallottam panaszkodni. Valami belső tűz fűti, mondta az egyik toledói lovag. Ördögfajzat az ilyen, nem földi ember. Hirtelen észbe kapott, és miután néhány bocsánatkérő szót dör elvegyült társai között. Én tudtam a legjobban, hogy Lariss éppen olyan halandó, mint mi, Sötét szeme ilyetten rebbent, ha egy-egy indián elalélt a fáradtságtól, és arca elfehéredett, amikor egy haldokló teherhordó megátkozta. – Ganazd démon vagy, a postulásba viszel nyájukat", kiáltotta szerencsétlen, mielőtt meghalt. Laris meghatódottsága csak néhány percig tartott. Gőgösen elfordította a fejét, és újra a behavazott kőpiramisokat bámolta, amelyek nem ismerték az emberi gyarlóságot. A kristálytiszta légkörben kirajzolódó hegyek a nagyság és magányosság érzését keltették bennem. Sokszor úgy éreztem, hogy a világ tetején járok, távol a földi szenvedélyektől. Szerelmem szinte megfagyott itt a jég és hótorlaszok birodalmában, és a csöndes éjszakákon átkaroltam a napisten egykori papnőjét, ezt is csak azért tettem, hogy megmelegítsem dermet tagjait. soha sohasem említette, hogy fáradt, és a hideget is nagyszerűen bírta. Másnak kékre fagyott a keze és lába, de az ő bőrén soha sem láttam semmilyen változást. szobor volt, amelyet a hideg lehűthetett, de nemes formáját nem tudta megváltoztatni. Az estéket szerettem. A csillagok látszólag olyan alacsonyan szikráztak fejem fölött, hogy néha akaratlanul is utánok nyúltam. A valószínűtlenül nagy holdkorunk úgy ragyogott az égen, mint valami roppant ezüst tányér az inka asztalán. Hónapokig vergődtünk a hegyi utak és az ösvények labirintusában. A havas csúcsokról ijesztő lavinák gördültek a mélyvölgyekbe, és sok emberünket magukkal sodorták. Az éjségtől is nagyon szenvedtünk. Készleteink annyira megcsappantak, hogy az elhullott lovakat és döglött kutyákat is megettük. Hamarosan megismerkedtünk az annyiszor megcsodált óriási madarakkal is. Lecsaptak egy halott emberre, vagy kimúlt lóra, és muskétáinkkal is alig tudtuk őket erzavarni. Az egyik teherhordunk lezuhant egy vízmosásba, és a falánk madarak azonnal ellepték, pedig a szerencsétlen még élt. Sajnos nem segíthettünk rajta. Napokon keresztül csak kesejüket láttunk, és csak ritkán pillantottunk meg egy mozdulatlan szürke gyíkot a kövek között. Elvétve kígyót is találtunk. Egyik bajtársam egy fiatal madridi nemes kígyómarás következtében pusztult el. A kurtafarkú petyes kígyót én vertem agyon a kardomban. De a legtöbb áldozatot mégiscsak a klíma követelte. A megégesedett hegyvilág, amelyet szabadon ért a szélvihar, a naptüze és a fagy, minden héten megkövetelte a maga áldozatait. Időnként ellenséges törzsekkel is találkoztunk a völgyekben. Minden alkalommal megtámadtak minket hegyű nyilaik úgy röpködtek körülöttünk, mint a dühös darazsak. Kitűnően bántak a paritjával is, az alattomos kövek rendszerint akkor koppantak páncélunkon, amikor legkevésbé vártuk. A sarokba szorítottuk a benszülötteket, elkeseredetten védekeztek hosszú A legborzalmasabb élményem mégis egy földrengés volt. Éppen egy hatalmas tűzhányó tövében jártunk, amikor először rendült meg alattunk a sziklástalaj. Azt hittem, az egész hegység összeomlik körülöttünk, és magam csodálkoztam a legjobban, amikor sétletlenül láttam a földrengés után a hósapkás csúcsokat. A megrepedezett földből kénes füst szállt a magasba. Hét emberünk tűnt el ezúttal, soha többé nem láttuk őket.